În numele și al Tuiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credicioși, acest fragment din, din Evanghelia după Luca, l-am auzit și acum câteva duminici, în duminica 12-a 12 mai exact, și când ni s-a vorbit din Evanghelia de la Matei și acolo îi se spunea că de fapt era un tânăr bogat. În Evanghelia de la Luca îi se spune că este vorba despre un tregător bogat. Nu este vorba despre două momente sau două personaje, ci pentru că este același conținut al Învățăturii, credem că este vorba despre aceeași persoană. Un om bogat, a fost tânăr, a fost pregător, știți că, că mulți din cei bogați pot să obțină bogăția pregătoriei și mulți din pregători pot să obțină bogăție din pregătoria lor prin faptul că spun mulți nu generalizăm. Arătăm că este vorba despre o învățătură care ni se repetă. Puține învățături în cursul unui an de slujesc ni se repetă. Ce vrea să atrag sau cu ce, spre ce se ne atragă atenția învățătura Bisericii, de ne pune în față această învățătură. De bună seamă iubiți credecioși, că intuim faptul că Împărăția lui Dumnezeu nu este un lucrat adică tratate cu superficializate, ce este vorba despre o împărăție care se dovândește cu multă atenție, cu multă servuință și de toate cu multă seriozitate. Această Evanghelie de astăzi ne pune mult pe gândit, iubiți plenicioși, pentru care și o gravitate a ei. Am auzit această întristare a cedincilor și a celor care erau de față atunci când au auzit cuvântul Mântuitorului, un cuvânt aproape de o sângă. Nu în sensul că l-au sâmbit pe acest vredator, ci pentru că, iată, ce o sângă ne poate urmări sau ne poate aștepta atâta vreme cât noi tratăm foarte ușor în părțile lui Dumnezeu. Oh, no. Pentru că, în spune lui Dumnezeu, mai meste este entra în la princhele de car, prin urechile de decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci se întrebau ceilalți, atunci cine se poate mătui? Pentru că nu toți care face față erau bucați. Și totuși își puneau această întrebare. Nu se considerau prin sărăția lor privilegiați. Ci și ei se găseau între cei bucați. Și aportul spuneau că și-au lăsat casă, și-au lăsat familie. Și cu toate, acestea, cu toate acestea se întreabă și ei atunci cine se poate mult. Ce bogăție găseau în ei. Aceeași bogăție pe care o găsim și noi atunci când ne aplicăm mai cu atenție asupra textului pe care l avem în față. O bogăție de care este foarte greu să ne despărțim. E. Întristarea aceasta a dregătorului peste răcioși, este pe de-o parte, și faptul acesta îl și îndeamnă să rupine pe Măciutorul, deci este pe de-o parte printr-o neîmplinire. El este neîmplinit, deși din tinerețele lui vedem că el din aici. Ținea porunci, cele 10 porunci cunoscute de noi. Dar porunciile sau împlinirea acestei legi nu-i aduc o împlinire ca om. Simțeam că doar raportându-se la aceste porunci, nu se poate împărtăși din viața reșilor. De aceea vine și întreabă pe mâchitorul cum se facă, ce să facă ca să poată moștenii, ca să poată să se împărtășească și el din împărăția Dumnezeu cea vestită, din viața cea veșnică care este în această împărăție. Și Mântuitorul îi ia ușor, după ceea ce putea el ce efect? După ceea ce îi cei lucra legea. Cei îl ia învățătorul legii. Să nu fii destinat, să nu ucizi, să nu fugi, să nu depui mănâncătuiri mici noastră împotriva copelului. Și să cestești pe Tatăl tău și pe mama ta. Sunt câteva din cele zece porunci. Și spune el, pe toate le-am primit. Dar Mântuitorul, atunci când El se îndreptățește că l-am primit și de fapt era o îndreptățire, am zis, ce cum avem și noi obiceiul să ne îndreptățim atunci când suntem acuzați. Sau când ni se spune ceva mai direct. Și spune Mântuitorul, una ți mai trăguiești? Vinde tot ce ai și apoi și vindează. Prin acest vin de tot ce ai, de fapt, este îndeplinirea tuturor celor enumerate mai devreme, dar cu nuanță de seșut. În ce sens? În sensul că omul, după venirea. Mântuitorului Hristos este îndreptat cu atenția spre cele sensibile ale sufletului, nu spre cele măciunile. Ne aducem aminte de întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineată. Când femeia samarineată îl întreabă unde este cuvenit să ne pentru că iudeii se închinau la Iosalim, iar samarinerii pe un munte și atunci Mântuitorul îi spune... Adevărat îți spun că vine vremea și a și venit când oamenii nu se vor mai închina nici pe munte, nici la Iusalim, ci în Duh și în adevăr. Locul este legat și de porunci. Dar Duhul are în vedere, de fapt, Duhul poruncilor. Ce înseamnă, de fapt, acest Duh al poruncii? Porunca spune să nu desfineze. Mântuitorul ce ne spune în Duh vis-a-vis de această învățătură? Cel ce a privit spre femeia altea și a poftit-o în inima sa, a sărbășit Iată, a poftit-o în inima. Nu s-a atins a văzut la distanță, dar a se săvârșit de pentru că în Duh s-a îndinat. Zice să nu ucizi. Nu înseamnă neapărat că trebuie să fie cineva jubiat sau umorând, sau lovit cu piatră sau cu altceva, ca să, să, să fie săvârșit păcat. Și adesea, Mântuitor spune să iubim pe vrășmașii noștri. Cu ce scop vine uciderea? Vine cu un scop al răzbănării. Iată, Duhul împotriva răzbunării. Să iubești pe cei ce te vrășmășești. Să pui iubirea în locul vrășmășiei care vrea să iadă în inima ta, în să-l Care este Duhul? Sau care este înțelesul Duhului vis-a-vis -vis de această poruncă. Să dai ce cere. Să împrumuți pe cel care îți cere. Iată, cel care îți cere o hangel de șurmașă, cel care îți spune să mergi cu el, o mină două, și așa mai departe. Iată Duhul pocrâșit! Ce înseamnă să nu depui mărturie împotriva coamenii tău? Nu înseamnă că neapărat trebuie să mergem la tribunal, să părând, să mințim că, iată, este cineva vinovat. Ce a nu depune mărturie, de fapt, înseamnă să nu-l judec, să nu-l te pun mărturie atunci când stau de vorba cu cineva, vorbind de rău de altcineva. vor pun mărturie, că iată ce picălos este, iată ce om rău este, iată ce vinovat este. Deci iată cum o posândirea este o mărturie mâcinoasă. Și acesta este de fapt Duhul, poruncilor despre Cisirea părinților. Nu putem spune multe din punctul acesta de vedere, pentru că este o lucrare care nu este pusă înainte. Însă vom aminti mai încolo că și aici este o lucrare care nu este fățișată din această Evanghelie. Iată cum iubiți creioși Înțelegeți această urmă vinde tot cea. Adică rupe din tine această a doua fire. Vedeți? Noi adesea în cugetul Sfântului Apostol Pavel care zice că pe cele pe care nu le voiesc, pe acelea le sănășesc, noi constatăm că în noi sunt două ființe, două ființe. O fire bună, zic. Ține de obicei, cu firea cea bună, că suntem împlinati de cele bune. Însă, vrând, nevrând, le săvârșim și ascultăm mai mult de firea cealaltă, pe care o vedem potrivită. Și așa săvârșim. De ce ne spune Mântuitorul că nu putem sluji la toi domnul? Pentru că atunci când slujim, iubiți de cioș îl urmăm pe el. Ascultăm de El. Când vrem să ascultăm de două dorințe, de două dinți, chiar opuse, în noi se face o lucrură. Nimeni n-a putut sluji la doi domni în lumea aceasta. Faptul că este o piesă comică, scrisă de Carlo Godoni, sluga la doi stăpâni, Atâta vreme cât viața unui om, într un om într-un gen comic, da, o putem sfârși la trei sfârșituri. Însă, dacă viața o luăm cu seriozitate, este imposibil. De aceea, Autorul ne spune și spune acest Drăgător și prin el nouă, cine vrea să urmeze, vine tot ce are și urmează. Greu este cuvântul acesta. Pentru că averea aceștii pregători îi o comoditate, îi aducea o siguranță. Trebuia să se lepede de această siguranță palpabilă, cu care se obișnuise. Și ținea la Care este averea noastră? Averea noastră este ceea ce ne atrage cel mai mult atenția. Nu trebuie să fie neapărat ceva din domeniul financiar, din domeniul imobiliar sau dintr-un domeniu material. Ce avem noi poate să fie și dintr-un domeniu intelectual. Să țin părerea mea la ideea la concepția mea, să nu renunți la ea. Este averea mea. Nu vreau să mă schimb. Poate să fie și dintr-un domeniu încredesc a patru, de care văd că nu pot renunța, deși vreau, îmi dau seama că este foarte comod așa, Deși văd că mă mergășește, totuși altă soluție nu văd pentru că îmi cunosc neputința mea. Și de aceea, exclamăm și noi, cât de greu se poate intra în părăția cerului. Aproape am zice că e mai ușor unei cămile sau camile să intre pe urechile acului. Ai da, Nu greșim dacă cercetându-ne ajungem la această constatare. Pentru că e o realitate. Dar ce spunem spun Ceea ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. Cele ce sunt cu neputință a omului, numai în relație cu Dumnezeu, ele devin. Imposibilul de posibil. Și cum? Tot în acest moment al întâlnitorului, al urmării al vinderii averi, al lepădării de Duhul averi, de ideea averi, de ideea la ceea ce țin eu cu acest valoros pentru mine de fapt. Și urmarea lui Hristos. Ne aducem, puțin, la începutul acestei milicofe, când vedem că acest pregător îl pe neapăcutătorul cu acest cuvânt, Învățătorul Bune. Iar Băstuitor îi spune, de ce mă numești Bun? Bun e numai Dumnezeu. Se întâmplă vis de jos ca în societatea în care o cultura sau Duhul societății să se cultive un Duh al plândeței. De aceea, scopul acestui Duh este să fim bun. Indiferent de religie, trebuie doar să fim buni. Iată cum Noa. New Age, de fapt, ca el cum cu această bunătate, spune că nu contează religia atâta vreme cât omul devine bun. Și pe bună dreptate, toată societatea merge după acest unde. De unde vedem lucrul acesta? Din fapt că, iată, Este apreciat un bun. Iată de atunci când cineva este batotoric, sau am zice noi, în alt caz, dacă cineva pune degetul pe rană cuiva, este o situație de lipsă de bunătate, o situație barbară. Cum poți să pui mâna degetul pe rană? Și atunci, indiferent cine e, că este părinte, că este strămoș sau apropiat, este considerat <coughs> fără pânătate. De aceea, vedeți în vizioncioși, Duhul societății, că atunci când, printr-un sfat, printr-un îndemn, vis a de ceea ce s-a petrecut, în Bucureștiul nostru, în urmă cu câteva săptămâni, atunci când o anumită persoană a spus despre evenimentele de atunci, oarecum arătând ce s-a întâmplat, că și din vina omului se întâmplă, răul care se întâmplă, a fost desconsiderat și s-a creat o revoltă în numele bunătății împotriva, iată, a bisericii. Împotriva mamei, de fapt, împotriva părinții. De ce spun mă, de ce spun părinți? Pentru că, iată, în biserică, de fapt, noi ne naștem către împărăția lui Dumnezeu. Ce spune prin lucrul acesta? Nu înseamnă că nu au fost îndreptățiți să fie deranjați. Dar Duhul în sine, al bunătății, fără o raportare corectă la izvorul bunătății, este un Duh mort. Este un Duh mort și un Duh nesimțit. Nu îl pe celălalt. De aceea, Mântuitorul spune că bun este Dumnezeu, iar Cel care este bun și nu este în comuniune cu Dumnezeu, trebuie să-și pună semn de întrebare vis a -vis de bunătatea Lui. De ce? Pentru că bunătatea Lui este mărginită, cum este omul mărginit. Iar bunătatea lui Dumnezeu este nemărginită. De aceea, el ne îndeamnă apoi să-i urmăm Lui. Ce înseamnă să-i urmăm? Să ne lepădăm de tot, să-i urmăm? Pe cine urmăm de fapt noi, iubiți În drumul nostru. Într-un drum mai ales necunoscut. Pe cel care ne ghidează, pe cel care ne pobătuiește și în drumul nostru se creează o comuniune. Drumul nostru ia avem o față, pe care l-a dorit și acest regător și acest din Evanghelia de la Matei este drumul spre împlinirea noastră ca oameni. Nu doar spre a deveni bun. Pentru că Dumnezeu atunci când l-a făcut pe om, l-a făcut bun. Faptul că omul a pierdut această fructate, ne duce cu gândul la o altă temă. Da, nu punătatea, vedeți de aici că este scopul nostru. Și scopul este desăvârșirea. Iată, acest legător era un legător bun. ca plinit porunca. Dar se simțea gol, se simțea neîmplinit. În comuniu cu pe Dumnezeu, în drumul nostru sau luntul însoțitor, luntul conducător, luntul ghid al nostru ne conduce pe această desăvârșire. Nu putem merge singur. Este imposibil. Este imposibil să ieșim din această a doua chine a noastră. Este imposibil să scăpăm de ceea ce ne merge. Este chiar imposibil. De aceea ne spunem Mântuitorul că ce este un la urmă, este cu putință numai la Dumnezeu. Și în această de cărcioși, urmând lui Dumnezeu, de fapt, noi alegem să mergem chemări. Nu noi, noi la alegem pe Dumnezeu. El face invitația. Dar de faptul că noi răspundem, invitației lui de a merge, de a ne lăsa conduși dobândim aceast, acest nume de aleși. Toți oamenii sunt aleși, nu doar unii sunt aleși. Înseamnă toți răspund alege. Dar dacă răspunde iubiți credecioși, iată ce urmează. Și am auzit în de la Colossemiu. Așadar, ne spune Apostolul Pavel, ne spunea celor din Colossei, ne spune și noi. Ca niște sfinți iubiți ai veșea de Dumnezeu, dacă am cu alte cuvinte, dacă ați ales, iată, să urmați să ieșiți din păcântul acesta, spune, îmbrăcați-vă cu Sfințemitele în dureri de bunătate, de sperenie, de blândețe, de nelungărăbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iert, iertând unul altul, iar dacă are cineva, o plângere repățită cumva. Așa cum Hristos v-a iertat voi tot astfel și voi. Vedem cum bunătatea este legată de această comuniune a omului cu Dumnezeu. Mai de toate acestea, îmbrăcați-vă într-o iubire care este legătura de sfârșit și din inimile voastre se domnească pace în Hristos, întru care ați fost primați ca să fiți un singur trup și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să bucuiască într voi cu bogăție. Învățați-vă și pobătuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea când ați prin Dumnezeu, mulțumindu i în sarn în laude și în cu Aceste un de peste biserica vrea să le pună în inmea noastră de aceea a ales acest text, și totodată vreau să punem de acum înainte, ca un mod de umplare în viața noastră pentru că suntem chemați de către Dumnezeu și răspunzând, de fapt, chemării noi, iată, se poate de gândi această ordine Pe o parte, meditând la, la greutatea acestui cuvânt pe care întâlnitorul îi dă în Evanghelie, iar pe de altă parte, văzând, iată, ușurare care vin ușurarea care vine din urmarea aceasta rezultată din chemarea Lui Dumnezeu. Amin.